Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Hollerné utca 18. szám alatt találja a Kéfélycsi Zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a belűket István. Jó reggelt. Egy fokkal jobban, nem sokkal. Igen, beadhatlak. Um, ki tudja, lehetséges, hogy is beszélgettünk, tehát egy pillanatra csak elkalandoznék de a mi beszélgetéshez beszélgetéséhez hozzátartozik. <kül> Ugye az emberek nem tudják, hogy mi nagyon régen ismerjük egymást. Hát úgy majdnem 40 év, ha szabára Felolvasok neked két e-mailt. De múlt évben halt meg, édesanyám, november 2 A következőt írja Kőpál. Mi az, mi az F apostroft? Mártírkori takarodjon haza, vagy ennyire kell a Péz. most egy valami ingóságot meg egy sok milliót. Azt, hogy ezt egyébként ma mire kapcsolatban találtak ki, azt nem lehessen tudni, de ezt írta, majd később, amikor reagáltam rá, hogy tényleg foglalkoztat engem a saját anyagi helyzetem annyiban, amennyiben én már, ha nem dolgoznék, akkor is életem végig nagy valószínűséggel azon az életszínvonalon tudnék élni, amin a mostanin. Tehát ilyen helyzetben még nem voltam, és ha azt kérdezett, hogy ez engem milyen mértékben foglalkoztat, akkor azt kell, hogy neked mondjam hogy nagyon. Aztán küldött még egy e-mailt, maga osztott meg irritáló intimitásokat heteken át. Ezt nem részletezi, milyen irritáló intimitásokat osztottam más. Más ihendöglik, maga meg egész életében gond nélkül dőzsölhet, ocsmány, maga közmunkát érdemelne, nem több, mint tízmilliós vagyont viselkedése miatt, meg azzal kérkedik, hogyha egy percesen foglalkozna az életében, tó, és itt véget ér. E az e-mail. Amikor volt a bankcsőd, és amikor volt a gazdasági világválság, Sokakkal beszélgettem arról, hogy milyen a pénzügyi kultúránk, és arról volt szó, hogy a pénzügyi kultúránk nagyon szegényes. Ez nagyon távolról kapcsolódik ahhoz, amiről tennap beszélgettünk, de természetesen kapcsolódik. És nem is kizárólag azért, mert pénzről van szó, bár szerintem az egy fontos dolog. És arról volt szó, hogy a pénzügyi ismereteink azok mennyire csekélyek, és mennyire kiszolgáltatottá tesz bennünket ez az ismeret hiány egy olyan világban, amelyben a gazdaság úgy változik, vagy változhat, mint ahogy változott. Um, van -e ennek köze szóval a szeg szegénységhez? Nem a szegénységhez, van-e ez köze az egész életnek, hiszen, hogy mi a szegénység és mi a gazdagság, azt egy viszonyítási rendszerben tanuljuk meg, nagy valószínűséggel a családból kiszakadva, hiszen a családban, amíg vagyunk, addig nem érzékeljük azt, hogy a külvilágban mások élneken nálunk jobban vagy rosszabbul, nem Balázs? Én be kellett hogy, hogy nem nagyon szeretem ezeket a dumákat. Tehát, hogy kétségkívül Magyarországon itt... Ez egy nagyon sajátos problémája az elmúlt 25 évünknek, hogy, hogy egyfajta tőkenél, külítők és társadalomban élünk, ahol a háztatások nem, soha nem volt komoly megtakarítások, A háztatások mindig jobban el voltak adósodva, mint amennyire maga megtakarításuk volt. És ugye ennek az egész mai helyzetnek az egyik leg Ocsmányabb száma az, hogy úgy nőnek a megtakarítások, hogy a vállalatoknak, a pénzüket már nem befektetésekbe rakják, meg beruházások barakják, hanem a bankok rakják, miközben a lakosságnak a hitelállománya, az alapvetően, a csökke, hogy futnak ki a itelek, és nem nagyon Jó, De mi az, amit ebben az egyébként az általában felvázoltak kapcsán, azt mondod, hogy te ezt utálod. Mit utálsz benne, hogy? Vagy... Hát részben azt, hogy itt a felhalmozási, megtakarítási képességeknek ezért általában nem kizárólag személyes döntései vannak. A Magyarországi Öldelmi Színvonalak között mindig alatt. Tehát, nálunk fejlettebb országban valóban az emberek úgyvár, most hasonbaütők nem nagy hülyeséget fogok mondani, hogy a jövedelmük 20%-át megtakarítják. Nálunk soha nem voltak annyira a tisztes jövedelmek, amiknek a 20%-át rendesen meg lehetett volna eh, takarítani. Menjünk akkor vissza az időben. E én, én nem tudom, hogy te mennyire vagy tájékozott abban a témakörben, amiről mi beszélünk, de a szocializmusban természetesen annak is különböző időszakai voltak. A 80-as években ez más volt, vagy ugyanilyen? Ez más volt a 80-as éveknek a berendezkedésében az, hogy az embernek a saját személyes biztonságait a megtakarításaiból kell megteremteni, ezt, fel nem merült, egy másik rendszer. De voltak-e megtakarítások? nem voltak jellemzőek a megtakarítások akkor sem. Hogy mondjam, de ez egy, tényleg az egész államinak a pénzügyei dolgában nem, nem a klasszikus kapitalista megtakarításokból tőkék, a tőkék, a tehát hogy mondjam, a jövedelmekből megtakarítások keletkeznek, a megtakarításokból beruházások keletkeznek, a beruházásokból munkahelyek keletkeznek. Lényegében ez a banalitás a tőkés társadalmakban a fejlődésnek az útja. A... Az, hogy az banal, a szocializmusban, amiben mi nevelkedtünk, létez, Az a az, hogy abban a szocializmusban, amiben mi nevelkedtünk, vagy nevelkedtünk egy ideig, eh, viccesen sokan azt mondták eh, húsz évesen, hogy mi a vágyuk az, hogy nyugdíjasak legyenek, az mire vonatkozott? Hát az nem ma, mondom, az nem. Ma. Tehát a nyugdíjak abban az időben elfelemmerít, hogy a nyugdíjak azok tőkefedezeti vagy megtakarítás alapúak voltak. A nyugdíjak azok is egy olyan ez felosztó kíróvónak nevezett rendszerben a nyugdíjas az, mint ahogy ma is erre álltunk vissza, az arról szól, hogy amíg temeként dolgozunk, addig járulékot fizetünk, és azt megkapják a következő hónapban a nyugdíjasok, és majd amikor mi leszünk nyugdíjasok, akkor mondtam mind gyerekeink fognak dolgozni, és ők fizetik a járulékot, és majd abból fogják megkap a nyugdíjat. Tehát, hogy ez nem. Nem a megtakarításokra, nem a, nem a pénzek keletkezésére mondjuk. De amíg igazából akartam neked válaszolni, és amíg, hogy miért nem szeretem ezeket a domákat, az az, hogy ebben mindig benne van azoknak a gőgje, akinek elég magas jöldelmük volt ahhoz, hogy ők abból tényleg tudjanak megtakarítani. A magyar Tatszalmat a döntő többségének nem volt elég, ma sem elég most. De hol van itt a gőg? Hát abban a dologban, hogy én, aki meg tudok takarítani, ezt kioktatom a népséget arról a dologról, hogy gyerekek, azért mégis csak egy kicsit többek kellene, hogy megtakarítsam. Én ezt értem, de ki volt itt az, aki ki akar bárkit is oktatni? Hát, az nagyon béna, mert... De várj, itt ki... én, én, nem tart, én, én nem oktattam ki ezügyben, senkit sem. Nem, nem, nem. Te az előbb arra azokra hivatkoztál, akik azt mondják, hogy a pénzügyi kultúra az oka annak, hogy nem következtek megtakarítani. Nem, nem, nem, nem, nem nem, nem, nem. Akkor voltam. nem, nem, nem, nem. A pénzügyi kulturálatlanságra vonatkozó az, hogy az egész hitelfelvételi e, történet oda jutott, ahova jutott? Szerintem a hitelfelvételekben az emberek racionálisan gondolkodik. Ki az, aki előrelátta ezt a válságot? Köztünk szóval miért a, miért a hétköznapi polgárokon kellett azt a dolgot? Csak, nem a bankárokon és a politikusokon verjük le azt a dolgot, mi minden baromságot. De hát ez éppen most történik? Havazdunk bele a válságban. Csak hát ez éppen most történik? Na nem, hát a dologban az, hogy a pénzügyi kultúra hiányára hivatkozunk arra, arra utalva, hogy az emberek nem látták előre a válságot, a 2000-es évek pénzügyi rendszere tényleg olyan olcsó hitelfelvételi lehetőségeket teremtett, amelyikben vonzó volt eladósodni. Ebben az ügyben Magyarországon is szerintem sokat bénáztak a politikusok, de a világban is sokat bénáztak a politikusok. Hogy ebből merre felé lehet kimászni, ennek azt gondolom, hogy ma már látszodnak azok az irányok, amik, hogy, hogy úgy mondjam, nem a visszarendeződés irányai. Valószínű, hogy nem lesz már olyan helyzet, hogy az emberek akkor is hitelt fognak felvenni, és a hitelből új autót fognak vásárolni, amikor még ki fizették a korábbi autójuknak a hitelét. Ilyen hitelpiaci lehetőséget nem lesznek. Ez egy szempontból a középosztályoknak a megrendülését hozta mindenhol a világon. Tehát ezek a könnyű hitelnek, hogy úgy mondjam, volt egy ilyen kvázi jóléti, a jólét hiányait pótló funkciót abban az értelemben, hogy az embernek a gyarapodása, ugye a napi élete az meg volt a jövendelmeimben, de a gyarapodása az az olcsó hiteleknek a, a világa volt. Szerintem ez a dolog, ez ilyen nem jöhet vissza, és még egyszer az Tehát, hogy ebben én a legkevésbé az embereket okolnám, azokat a az hétköznapi embereket, akik alkalmazkodtak azokhoz a körülményekhez, amelyek voltak. Nem voltak hülyék az emberek, alkalmazkodtak ahhoz, ami volt. Igen, csak hát én ezt most nem fogom tudni rövid idő alatt vázolni számodra, hogy mindaz, ami az elmúlt években zajlott, a tekintetben, hogy amikor ezek a hitelek felvehetők voltak, akkor végül is az emberek voltak-e könnyelműek, vagy az egész bankrendszer működötte rosszul hozzátéve, vagy a politika ezt egyébként mennyire tette lehetővé. Tehát ennek az egésze, azért az elmúlt négy évben vagy az elmúlt öt évben olyan mértékben, vagy az elmúlt hat évben olyan mértékben struktúrálódott át, hogy nehezen tudnám megmondani neked azt, hogy én most hol is tartok a tekintetben, hogy hol tartottam 2011-ben, 2012-ben, 13-ban, 14 ben mert egyfolytában miközben változtattam a véleményemet, meg kellett tudni magyarázni magamnak azt, hogy most éppen miért vagyok hajlandó megváltoztatni azt, amit korábban gondoltam, hiszen e tekintetben nagyon sokat változott a világ. Ez igaz, és hogy ebben a dologban azt gondolom, hogy nagyon nehéz a, a tehát, hogy mondjam, miközben én magam azt mondom, hogy már, tulajdonképpen a bankoknak, a pénzpiacoknak és a pénzügypolitikákkal foglalkozóknak azért mérhetetlen bűneik és felelősségeik vannak. A másik oldalról azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az, ami most zajlik a hitelezés, ellehetszágyvenítése, az, hogy mondjam, az a beruházások, meg ez a kiszúrás, meg ezért ez teljesen, hogy mondjam, funkciótlan, vagy diszfunkcionális. Ma a igenis befektetésekre, beruházásokra lenne szüksége, és a befektetési meg beruházási ráta olyan rohadt alacsony, amilyen magyarország Igen, csak az a baj tudod, hogy nagyon jól beszélsz, egy másik témához kvadrál az, amit te beszélsz, a diszfunkcionalitással kapcsolatban. Ugye én csak egy másodpercig érintem. Ugye a, az autópálya használat változásával kapcsolatban úgy döntött Budapest. is polgármesteri megszünteti azon a szakaszon, ahol egyébként ő korábban ezt rendelkezésre, bocsájtotta a tiszkivilágítást, és én azt mondtam, hogy ez egy doc reakció. Természetesen leegyszülisérhetem a helyzetet. Csomó dolgot nem tudtam tisztázni a polgármesterrel, mert hogy én egyébként beszéltem vele korábban, de most nem, hogy ez a szituáció, hogy jött létre. És azt mondtam, azt mondtam a tévedés kockázatával, hogy ez egyébként egy diszfunkcionális reakció ahol, arra, ami egyébként történt most. Ami a hitelezést illeti, azt se látom át kristálytisztán, és azt látom, hogy a diszfunkcionalitásoknak olyan sorozata áll össze, Uh, amely végeredményben ezt a mostani helyzetet eredményezi, amely számomra egy nagyjából kibogozhatatlan Dami látványát prezentálja a szemeim elé. hogy mondjam, félreértő személyek, én nem akarok okosabbnak látszani, nem vagyok politikus Azt tudom, hogy itt eléggé mm, komoly gázok vannak, még azt is tudom, hogy egy csomó szempontból, hogy mondjam, uh, Valóban a körmünkre ég ez a dolog, és nagyon félre siklóan ég a körmünkre. Tehát itt náladon a deviza hitelekről, meg a rossz termékekről, meg a e e féléről megy a diskurzusunk. Ezek nem voltak rossz termékek. A dologban az alapvető probléma az az, hogy csökkennek a jövedelmeink, el vagyunk adósodva, és a csökkenő jövedelmeinkből nem elég, hogy kevesebb pénzünk van, de ebből a kevesebb pénzünkben most úgy kell visszafizetni a hiteleinket is, hogy abból, hogy nem tudunk újjakat. Menjünk egy kicsit vissza az időben, az elveszte, akartam tőled kérdezni. Szegénység és gazdagság mit tudunk a 80-as évek? A 80-as év, tehát hogy a késő szocializmusban kezdett el megugrani a gyövedelmi egyenlőtlenség. Itt meg egy pillanatra, ugye te majd vissza térni az én utolsó kérdésemre, abban fogjuk befejezni, és aztán megegyezünk, hogy mikor folytatjuk, de azt kérdezem tőled, van-e olyan, hogy optimális vagyoni különbség, vagy ilyen nincsen? Tehát amikor arról beszélünk, hogy elkezdett szétnyílni az olló, vagy elkezdett kinyílni az olló, akkor ez Magyarországon ma egy olyan szöveg, amely óhatatlanul eh, az, a, egy olyan kontextusban jelentkezik, mint ami negatívum. De azt kérdezem, hogy ez önmagában negatívum-e? Na most ez az, amire objektív válaszok nem nagyon vannak, politikai, világnézeti természetű válaszok vannak. És ez lényegében. De ez a tetevékenységedet mennyire zavarja, vagy nem zavarja? Én nekem ezt meg kell értenem, hogy ki mit mond róla. Nekem szociológusként az a dolgom, hogy próbáljam megértelmezni a jelenségeket, nem csak a jövedelemelosztást, hanem az ehhez kapcsolódó. De ez mennyiben struktúrája azt, amiről a Hufi azt mondta, nem szagolni, tanítani? Ezt is tanítani kell, ezt is érteni kell, és hogy ebben az érzem, hogy mások azért is érdemes tanítani, és érdemes látni, és én en miért is örültem a tegnapi kérdésednek, mert hogy mondjam azt, hogy az ember a viszonyait hogyan alakítsa ki ehhez a dologhoz, az az ő viszonyát is befolyásolja az, hogy mások erről, tehát hogy mondjam, a szegénység. Tehát vannak, akik a szegénység funkcionálisnak, és a modern kapitalista társadalmak szükséges működtető funkcionális elemének tartják, és vannak, hogy hogy a szegénység az egyáltalán nem szükséges és, és fontos, kelléke a társadalom és gazdaság normál működésének. Most én, hogy mondjam, én értem azokat, akik ezt funkcionálisnak gondolják, meg kell, hogy értsem, és egy csomó szállgondból azt hiszem, hogy Magyarországon ez a típusú diskurzus, ez egyáltalán nem zajlik, hogy nekünk miért is baj a szegénység, miért is kellene, hogy legyen szegénység, és miért is nem kell, hogy legyen szegénység. Az ami miatt többen úgy gondolják, hogy funkcionális és helyes a szegénység, ezek alapvetően ilyen konzervatív a státuszkúokat őrző típusú politikusok és világnézetek és gondolkodók, azok általában arra hegyezik a dolgot, hogy hogy, a, hogy mondjam, az egész társadalom szüks, számára szükséges valamilyen formában közvetíteni azt, hogy, hogy Érdemeket kell, hogy gyűjtsél, mert hogyha érdemtelenné válsz, akkor oda kerülhetsz. Ezt finomabban Amerikában az sem annyira finom, de hát a teljesítmény, az érdem az alapvetően a teljesítmény, a piaci siker. Neked küzdened kell azért, hogy legyél sikeres a piacon. Magyarország szerintem ebből a szempontból egy eléggé hülye ország, ahol az érdemesség az sokkal inkább a segély. Ő azt kell, hogy neked mondjam, hogy azért önmagadba harapó kígyó vagy, hiszen amikor még a beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy. Te rühelled azt a kiindulási alapot, vagy azt, azt, ami, ami, amit én megfogalmaztam, beleértve egyébként, hogy kiderült, hogy én nem egészen azt fogalmaztam meg, mint amit te rühelltél. Te magad is belecsütjálsz az önmagad csapdájába, és beszélsz olyanról, amiről te egyébként azt mondod, hogy rühellsz beszélni. És ez egyébként magában az írásodban is, ami a beszélőben megjelent, permanensen ott van. De én, én ezt, amikor ezt elmondom, hogy az érdemesség, tehát a szegénységnek az összekapcsolása az érdemmel, érdemtelenséggel. És az a típusú világ, amikor a szegénység arra valóít egyeseknek, hogy láthatósági mellényben, az út mellett, amikor te kocsival haladsz, akkor jusson eszedbe az a dolog, hogy apám, hogyha nem gyűjtesz érdemeket, te is ide kerülhetsz. Ez szerintem egy működő mechanizmus, ezt vannak olyan politikusai, akik is mondják, annyit érsz, amennyit van, és hogy ez a dolog, ez funkcionális. Ez a társadalom és gazdasági működéséhez, sajnálatos módon, az egész beszarisági faktorok növelésével, ez hozzátartozik a mai társadalom. Igen, csak azt akarom neked mondani, hogy egyfelől van a szakembernek a hűvös racionalitás, és egyfolytában nyakon van öntve az értelmiségnek azzal a szubjektivizmusával, amiben ez a kettő nagyon sajátságosan elegyedik. Hát most mi az stúrót csinál, hogy nem a holdon élek. Hát Én ezt értem, de az elmúlt időben nálad ez a, ez a szubjektív rész, ez jelentősen megnövekedett a korábbi megnyilvánulásait hoz képest. Én mindig is törek arra a dologra, most bizonyos de az, hogy neked beszélek róla, ez más, mint amikor nekem úgy van tudományos Oké, okay, rendben van, menjünk vissza akkor tehát oda, amikor arról, arról beszélt, hogy szétnyílt az olló. Önmagában az, hogy szétnyílt az olló, minek a következménye volt és rossz volt-e? Uh, az, hogy akkor szétmut az olló, akkor az problémásnak tartjuk egyfajta egalitáriánus eszmény, és alapvető. De nem arról van -e inkább szó, hogy önmagában rácsodálkoztunk arra, hogy ilyen van, hiszen korábban ilyen nem lehetett illetve az, amit egy maszeg tudott, az más volt, mint ahogy akkor szétnyílt az olló. Ebben volt, és ebben a dologban kétség kívül az, hogy mondjam, a különféle irigységek, és a, a különös, tehát hogy, részben irigységek, részben a, a politikának az a kétségbeesése, hogy nem kontrollálja a dolgokat úgy, ahogy akarná kontrollálni, ez mind benne volt ebben a. Ebben. Jó, csak ugye amikor mi megismerkedtünk, akkor nagyjából ugyanolyan dolgokról beszélgettünk, mint most, mert ha azt kérdezem tőled hogy ebben a korábbi egyébként a társadalmi mobilitás nagyobb volt-e, vagy sem, akkor arra mi lesz a válasz? Az, hogy nagyobb volt. Az, hogy nagyobb volt, tehát, hogy ebben az értelemben, hogy mondjam, a, a jövedelmi egyenlőtlenségek akkor nem volt, tehát az én is, mindannyiunkban bennedés és bennem is van egy olyan típusú elvárás a világgal szemben, hogy az emberek lehetőleg a képességeik vagy a tehetségeik alapján nyerjék el a társadalmi Igen. és ne az alapján, hogy hova születnek meg milyen Igen. De lehet, hogy ő magában az ember vív ilyenkor magával, hiszen nem tehet arról, hogy született valahova, így aztán, amikor az e-mail szerzője írja azt, amit ír, akkor, akkor az ember csak azért szégyenkezik, hogy vajon az, ami bekövetkezik vele, ami neki saját magának miért lenne elszámolni valója. mert az, ami egyébként bekövetkezett, azzal kapcsolatban nincs elszámolni valója, tehát ez egy, ez egy álságos szégyenérzet. Ez így van, csak én ezzel azt gondolom, hogy már a 80-as években is kellett nekünk azzal szembesülni, ugye, már itt az intimitások kikötyogásának után, mi ha te jogásznak tanultál, akkor én meg matematika-fizika szakra jártam, amikor téli népnelési gyakorlaton, ilyen téli idején, mindenféle világvégi falakba mentünk művelődésében, vagy néhány napra. És az, amit ott tapasztaltunk, az mindannyiunknak azért valahogy azt a elégé rossz, Lelkismeret furdalással terhelt érzést hozta, hogy itt sokkal jobb emberek vannak, meg jobb figurák vannak annál, mint ahova tudnak jutni, mert megköti őket az a világ, amiben, amiben benne vannak. Uh. Na most ebben azért nem azt gondolom, hogy a 80-as években is jogos volt az a társadalom kritika, hogy itt az emberek nem a képességeik és a tehetségeik alapján nyerik el a helyüket, hanem hogy hova születnek, melyik településre, milyen családi háttérbe és így tovább, amelyik ezzel együtt akkor lényegesen kisebb volt. Tehát azt gondolom... Hogy Miért volt kisebb? Részben azt gondolom, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek miatt, tehát hogy a társadalmi perspektívákat nem jelölték nem determinálták annyira azok a, a, az azok a egyenlőtlenségek, amik ma már a jövedelem egyenlőtlenségeken lényegesen át. Kételesedői válnak, tehát mit tudom én, a jó budai alapítványi és magángináziókban csak azok a szülők tudják járatni a gyerekeiket, akik be tudják fizetni a fél évekre százezres nagyságrendű tandíjakat. És ezekből az iskolákból bizony nem a magyar, egyetem, a a magyar egyetemekre, hanem ma már a külföldi egyetemekre is sima és gördülékeny az út. Ezt, hogy ilyen színvonalú iskolába járathassák a gyerekeiket, ezt ma a magyar társadalom 80-90%-a nem tudja megengedni magának. Itt tegyünk egy pontos veszélyt, azt kérdezem tőled, hogy maga a szociális háló, amit egyébként a civil világ, de inkább akkor is az állam kialakított, Tudom, hogy ezek túl nagy kérdések, és nem lehet rájuk jól válaszolni érdemben, minőségben. Mennyire volt más, mint ma? Um, azt gondolom, hogy, hogy lényegesen más volt, abban azért, tehát, hogy is mondjam, a jólét és a szociális biztonság szempontjából az a világ, az jobban tudta azt, ha az ügyet produkálni, hogy te merhes vállalkozni, mert túl nagyobb pofára nem fogsz esni. Jó, de az ott a véletlennek volt, következ, a véletlennek volt köszönhető, vagy egy társadalmi gondoskodásnak. Az egyfajta paternalista társadalmi gondolkodás, gondolkod, hogy ez nem véletlen, ilyen típusú véletlenek nincsenek. Ma az a típusú szegénységi probléma, amivel szembenézünk, az most, hogy mondjam, a szánalmakon és a, az együttérzéseken túl, azt a helyzetet is előállítja, amelyikben az emberek nem merik megtenni azt, amit tudnak, meg mernek meg a... De akkor az a kérdés, és aztán nagyjából innen folytatjuk majd holnap vagy holnap után, hogy mi változott? Tehát önmagában az, ami bekövetkezett 1990-ben, az hozta ezt létre, vagy mi? Mi változott? Én egy csomoz szempontból nem szeretem azt, hogy itt a rendszerváltás nyakába akarunk egy csomó. Oké, okay, azért is mondtam, hogy nem feltétlenül. Mi változott, és minek következtében? A, rendszer, vagy a rendszerváltás után itt ennek a rendszernek a... a és ez alapvetően már a 90-es évek közepétől, végétől való hibák és bűnök, amikben itt nem egy olyan liberális jogállam alakult ki, amikben az államnak a legfontosabb feladata a polgárai szabadságainak a védelme és a biztonságainak a garanciái. A garanciái. Hogy itt egy csomó szempontból, hogy mondjam, mind, a mai napon, lát, mai napig látjuk a, ezeken a civil tüntetéseken, hogy amit keresnek, azok valamiféle ilyesmi, hogy a szociális biztonságokhoz tartozik az a dolog, hogy nem az, hogy te az államtól pénzt kapsz, hogyha csóró vagy, hanem beletartozik az a dolog, hogy ha neked egy a munkahelyed, akkor ott felmersz és odéd meg mersz menni, mert hogy lesz munkahelyed, mert tudod azt, hogy te többre vagy hivatott, és hogyha ebben a váltásban valamiféle balesetek csúsznak, de akkor sem eshetsz túl nagyobb erre vannak a munkanélkülis egélyek, meg ellátások, meg a, a, a satöbbik. De most Magyarországon tulajdonképpen a szegénység egy csomó szempontból transformálódott problémaként. Itt mindenki az első egy csomó szempontból milyen szociálpolitikával foglalkozók túlnyertük magunkat a dialógusok. Jó, csak azért azt ne felejtsd el, hogy azért itt most azért kinyitottuk az ajtót olyan problémák előtt, amelyek a szegénységhez csak közvetve tartoznak. Én azt mondom, hogy nem. Tehát ma egyre határozottabban azt gondolom, hogy amit az elmúlt években megtanultunk, az az, hogy szociális biztonság nincs. Ebben nem fog veled vitatkozni, csak szigorúan az, ami honnan elindultunk, attól egy kicsit eltávolodtunk. Ez így van, és én ebben az, és én ezt fontos dolognak tartom. Szóval, hogyha valaki a szegénységet, mint hogy struktúrális problémát meg akarja oldani, akkor a... Ebben neked teljesen igazad van, de hogyha én követlek téged ebben a távolodásban, akkor az a kérdésem, mert én egyébként azt tapasztalom, hogy amiről beszélünk, arról sem volt könnyű beszélni, egyébként azért sem, mert egyfolytában én is változtattam az optikát. De az egy relatíve, egyszerű és monolitikus történet volt, amiről most beszélünk, az egy és rétegzett történet. És ha innen nézem, beletve azt a szociális bizonytalanságot, amiről te beszélsz, én abban a jelen pillanatban e, halabány reményt se látok, hogy ebben változás álljon be, mert ebben valami olyan alapvetően másfajta viszonyulás kellene a létezéshez, mint amikor az embert egyébként valami olyan betegség éri, vagy az, vagy az egészsége olyan mértékben megromlik, hogy amikor elmegyünk az orvoshoz, akkor azt mondja az orvos, Krémer úr, ezentúl ne legyen olyan, amiben cukor van. Ezentúl legyen szíves, kiméje magát az idegi megpróbáltatásoktól, mert miután egyébként az a fura, hogy ilyenkor az emberek se feltétlen alkalmazkodnak, de mert egyébként a társadalmat is érik ilyen sokkok, de az elmúlt időben én nem érzékeltem azt, hogy ez a társadalom egyébként többet mozgott, kevesebbet mozgott, vagy hevesebb cukrot fogyasztott volna amiatt. Hát egyébként egy nem létező orvos azt mondta, hogy egyébként olyan káros következmények fognak beállni, mint amelyek kapcsán, mi most beszélgetünk. De most erről hagyd mondjak két dolgot. Tehát az egyik, hogy, a, hogy mondjam, amikor a szegénységről beszélünk, akkor a szegényeket támogató politikákkal alapvetően annyit lehet elérni, hogy a szegényeknek legyen egy kicsit könnyebb az élet. Akkor, amikor a szegénységet, mint struktúrális problémát akarjuk enyhíteni, és azon gondolkodni, hogy a most erről beszélünk, hogy mitől, mitől kerülhetnek olyan társadalmi helyzetbe, amelyikben ők nem szegények többé, akkor ebben a kérdésben a szabadságokról és a biztosokról az, az, az, az, nem lehet független. Ebben teljesen egyetértek. ...segényt adni az embereknek ahhoz, hogy ne legyenek szegények, mert addig kapnak segényt, amik szegények, és azért kapják, mert szegények. Tehát, hogy ebben a újraerosztásos és különösen a segélyezési logikában nagyjából azt kell adni, hogy ez egy fontos és morális és mindenféle szempontból létező kötelesség, hogy az embereknek mondjam, ne legyen probléma az, hogy cipőt kell húzniuk a lábukra, de a másik oldalról azt látni kell, hogyha mi segít adunk, szitőt adunk, stb., akkor ettől még ezek az emberek szegények maradnak. Kettő, hogy ezekről a dolgokról nem gondolkodunk, ez visszakapcsolódik a te kérdésedhez. Szóval azt a dolgot, hogy a 80-as években nekünk volt egyfajta elképzelésünk arról a világról, amelyikben élünk. Most egy csomó szempontból szenvedünk attól a világtól, amiben élünk, és egy csomó szempontból el még a kérdéseket se tudjuk feltenni, hogy ez mitől lehetne egy élhetőbb, barátságosabb, jobb világ Egyszerűen Orbán és Matolci kitölti az agyát. Igen, csak azért ezt az egészet Orbánra és Matócsira ráfújni nem lehet, mert azért, vagy épelsége most lehet, de az előző kormányok, a Gyurcsányom, a, a, a Megyes és itt tovább, és így tovább e, e, minőségileg más szituációt nem teremtettek, az egész szépen lassan halad oda, ahol most tart. Nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy ők egy csomó szempontból az újraelosztásoknak a fokozásával, a megyesükhéle jogoléti újraelosztás, ez országot gazdaságilag eléggé lehetetlen helyzet. Pontosan erről van szó, tehát hogy a jó, a jó akaratával rosszat csinált. De az egyenlőzőségeket csökkentette. Átmenetileg. Ezzel, Átmenetileg csökkentette, tartósan növelte. A hús. Most a kérdés az egyébként, hogyha a hajót nézzük, hogy az a cél, hogy eljussunk vele Siófokról Badasonyba, vagy ez a kérdés, hogy hosszabb ideig akarjuk használni. Uh, ismét félkilenc lett. Kívlak téged, hogy holnap mikor folytatjuk, a neked is jó. <gül> jó, hát szia, és remélem, hogy nem voltunk Ezt majd eldönti a nép, Krémely Balázs halottak.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 0, 6, 30, Nos, Szia, bolász és küszöb tudomat lehet? A műsorban reggel 7 és 8 óra között szóba került a párizsi merénylet, a Ricardo története. Ugye a újszülött az új, az első ember, aki megszületett Magyarországon 2015-ben, és Maksa Zoltánnak a tréfája a hírtelevízióban. Ezekben nyilvánvalóan hogy nem várok tőled semmilyen megnyilvánulást, viszont azt kérdezem tőled, és tisztában vagyok azzal, hogy velem rohadt Szahar beszélgetni, mert elkezdesz egy a sosincs véges, mindig máshol folytatjuk. Lefel többet nem állsz hát szó. Szóval. Nem, nem jutnak Azt kérdezem tőled, hogy ugye arról már beszélgettünk, bár nem elég mélyen, sok mindent érintettünk, és sok mindent nem beszéltünk át, hogy ugye e, vajon a szegénység önmagában rossz dolog, el lehet -e ezt morálisan megítélni, vagy nem morálisan. De magának a szegénységnek, a szegényeknek önmagukhoz, társadalmi összetételük függetlenül, vagy társadalmi összetételüktől nagyon is függően. A társadalomnak a szegényekhez való viszonyulásában, és nem nagyon érdekel, megmondom őszintén a nemzetközi tapasztalat, inkább a hazai szegényes tapasztalat érdekelne, hogy az egészhez való viszonyulás, és abban a politikai korrektség hogyan korrelál egymáshoz? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mert hogy mondjam, a, a, tehát, hogy a szegények a magyar társadalomnak a jelentős csoportjai számára és a saját problémáikra való reflexióknak egy kifejezési módja. Nagyon sokan a mindenféle szorongásaikat helyezik ki a szegénységről való beszédmódban. módban hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan a szegényekre, cigányokra, való rámutogatással Hát ez a rasszizmusoknak az egyik forrása, hogy én félek attól, hogy munkanélkül leszek, meg szegény leszek, de akkor a kupiban mégsem fogok élni, mint azok a dzsipók, mert azok gyárilag olyanok, én meg nem vagyok gyárilag olyan. Uh, tehát ugye ebben nagyon sok ilyen tömegpszichózis uh, működik, és hogy emiatt ne, nagyon nehéz erről, uh, uh, hogy mondjam, ilyen, ilyen leíró, objektív módon beszélni. Az biztos, hogy a másik oldalon... Valahol Magyarországról Magyarországon az a típusú republikánus köztársasági gondolat, hogy mint egy politikai közösség vagyunk, amelyikben itt vagy együtt boldogulunk jobban, vagy mindannyian csúszunk lefelé. Ez a típusú gondolat ez hiányzik, ezt nem teremtette meg a rendszerváltást, lehet, hogy a rendszerváltásból a katarzis hiányzott hozzá, hogy ez a, a mi itt együtt, ezt azóta nagyon sokan még jobban cincálták, hogy itt a vér szerinti, kicsit középkorias etnikus, eredeteket a republikánus politikai közösség, mint, mint közösség szempontja fölé helyezték. Um, általában azt lehet mondani a dologban, hogy normális esetben mégiscsak nekünk az lenne a szükség, neked, nekem, a, a középrétegeknek, a társadalomnak az lenne a jó, hogyha nem kellene a mi adónkból annyi embert eltartani, hogyha ők boldogulnának, pénzt keresnének, csinálhatnák a dolgukat. És hogy ehhez bizony támogatások meg segítségek kellenek, meg oktatási rendszer kell, meg egy csomó minden. Na most, ha én ezt a, ezzel a normával szembesítem azt a dolgot, hogy itt a szegények a megvetéseknek, lenézéseknek, frusztrációknak, a frusztrációktól való immunitások keresésének az alibiai, akkor, akkor eléggé nehéz... Tudunk-e bármit a szegények szerkezetéről, társadalmi szerkezetéről? É, igen, mert nem ez a lényeg, egy csomó szempontból, hanem azok a gondolkodási minták, azok... De tudunk-e bármit? Tessék? Tudunk-e bármit? Miről? A szegények társadalmi rétegzettségéről. A szegények... tehát, hogy eléggé sok mindent tudunk eléggé sok mindent tudunk. Főleg vidékiek, főleg férfiak, főleg 50 évvel felüliek, főleg romák. Mit tudunk? Hát ez azért, amár, amit most elmondtál, az is, bár ennél állják. Nehez, most teljesen találom szerűen mondtam. Nézd, azt lehet... Hogy... És még egy dolgot hadd kérdezzek, bár majd megint beleesem a saját hibámba. Krémereltárs. Az szegénység, az betegség? <síl> Ön... Na mostan két különböző dolgot is kérdeztél. Tudom. Um, melyikre válaszoljak először. Rád van bízva, figyel. Tehát az elsőről nagyjából azt lehet látni, hogy a szegénységről korábban úgy gondolkodtunk, hogy a szegénység legnagyobb kockázata azokat az embereket jellemző, akik elvileg sem tudnak dolgozni, tehát öregek, betegek, gyerekek, stb. Ez itt az elmúlt időben nagyon-nagyon átrendeződött, részben van működő nyugdíjrendszerünk, még éppen működik, mert nem ki, ilyet nagyot mondani, mert bármikor összeomolhat meg, azt is faricsálják. Idősek nincsenek nagyon a szegények között, ma a szegénység alapvetően aktív korú embereket jellemez, akik elvileg tudhatnának dolgozni, és sajnálatos módon minden, mindig a történelemben és mindenhol a földön. A szegényeknek több gyerekük van, mint az átlagos gyerekszám, és hogy emiatt a gyerekeknek az aránya az nő a, a szegények között. Ez abban az értelemben egy más típusú gondolkodás. Ez etnikailag is ö, fennáll, vagy pedig ez egy közös halmaz? Tehát lehet-e azt látni, hogy a szegényeknek a roma része, ö, ott nagyobb a gyermek szaporulat, és a nem ö, roma részénél pedig kisebb? Vagy ilyet nem lehet megállapítani? Hát ilyet szerintem nem, úgy, úgy sejtésre valamelyest nagyobb, sokkal a kevésbé jelentős aromáknál a gyerek szám vagy a családméret nem, nem olyan baromira nagy ami jel. egyébként hatalja fel egy végképpen hülye kérdést, ez azt jelenti hogy magukat a szegényeket nem befolyásolja a saját szegénységük a tekintetben hogy hány gyereket hoznak a világra, vagy eljutunk másodpercek alatt egy nem republikánus, hanem inkább jobbikos gondolkodásmódhoz, hogy hogyan válik megélhetési lehetőségé a gyerek, amihez én azért nem tudok hozzászólni, mert nekem egy gyermekem van, de nem azért van egy gyermekem, mert egyéb iránt ezen én hosszan gondolkodtam, hanem az életemből ez következett. Tehát fogalmam sincs, hogy egyébként megélhetési gyerekszaporulat létezik-e, és ha igen, akkor egyébként mindazok a szegények, akiknek sok gyerekük van, azért van sok gyerekük, mert ő a megélhetésnek ezt a módját választották, tényleg nem tudom. Nem, erre vannak mindenféle amik, vannak antropológiai magyarázatok, amiknek semmi köze a segélyezés Tehát Magyarországon is a két világháború között sok gyereke az OMCA által támogatott faj magyar családoknak volt, akiket szembe lehetett állítani a egykézésekkel és a hasonlókkal. A szegénység, hogy több gyerekkel járnak, olyan típusú okai vannak, hogy egyrészt azokban a családokban, ahol nem szembesülnek a gyerekek felnevelésének a legnagyobb költségével, az iskoláztatással, ott az, ebből adódó korlátozások nem működnek, ott, ahol nincs felosztandó vagyon, senki nem számol azon, hogy a gyereknek majd lokást is kell vennie. Az, be, és így tovább, mert, mert Ami azt is jelenti, hogy ezek a családok együtt maradnak? Um, a, egy csomó szempontból ez a másik része a dolognak, ami mindenképpen fontos, hogy ott, ahol az emberek a munkaviszonyaikon és intézményes kapcsolataikon kívül nem, tehát, hogy mondjam, nem abból élnek, és nem számíthatnak az intézmények által biztosított biztonságokra, ott a nagy család az, amelyik valamit. És ez vezethet-e bármilyen szociológiai gettósodáshoz? Ez nem, ez, hogy mondjam, um, tehát ez a világon mindenhol így van, és mint jelezte Magyarországon is így volt mindig is a történelem, vagy legalábbis az elmúlt három évben a magyar történelemben is. Um, tehát ugye ez nem a, hogy mondjam, nem a, a, a... Rendben van. Erre válaszoltál. Azt kérdezem, hogy jellemző -e erre a rétegre, hogy itt a gyermekhalandóság magasabb, mint máshol? A gyermekhalandóságban már mindenhol Európában kicsi a... a az arány, de mondjuk az utolsó el, számomra ismert adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a 30 éves korban várható élettartamban az általános iskolát sem végzett férfiak és a diplomás férfiak közötti különbség 17 év. Azt kérdez, ez nem, ez az, az, az most hirtál azért, szerintem sokkal fejben ott fog ragadni ez az adat. Azt áruld el nekem, hogy lehet-e beszélni felelősségről, vagy felelőtlenségről ezen emberek életvitele kapcsán, vagy ez egy olyan értelmiségi gondolkodása, aki egész egyszerűen nem hajlandó beleérezni egy más helyzetű ember életébe, és megfogalmaz olyan eh, imperatívusokat, amely imperatívusokat meg lehet fogalmazni, csak az komplet hülyeség. Én ezeket többé, kevésbé komplet hülyességnek gondolom, tehát mondom, hogy a dologban emlődött nincsennek valós ismeretek, ezek tipikus. Nem, félrejött most én azt kérdezem, hogy a társadal, tehát ennek a rétegnek az életével kapcsolatban lehet-e őket felelőtlenséggel vádolni? Én nagyon nehezen vádolnám. Tehát a dologban, Mekkora jelentőséggel bír az, amikor a társadalomnak a vezető rétege azt mondja, hogy innentől. Ja igen, akkor ugye van többféle iskolában, ugye van, amelyik segélyezi. A mostani világ az azt mondja Magyarországon, hogy munka által kell ebből kijönni. Mit gondolsz erről te, miközben könnyen lehetséges, hogy további alfajok is léteznek? Uh, ugye ez egy. Um, tehát most a kérdésedet lefordítom másképp, hogy a szegények, attól szegények, meg hülyék, meg buták, meg, meg nem tisztességesek, vagy itten tartsani körülmények teremtik meg? Mert... Jól beszélt, és akkor itt egy pillanatra meg is kell, hogy álljunk be, mert ugye ezt Már kérdeztem a betegséget, a szegénység az egy állapot? A szegénység egy helyzet, egy élethelyzet, amelyikben van... Egy tartós élethelyzet? Van, akinél lesz tartósabb, van, akinél nem tart. A szociológus mit lát a szegénységből való kitörés lehetősége az elmúlt években Magyarországon, tehát nem régebben? Mekkora volt, mekkora része a szegényeknek az, amelyik önereiből, szerencséből, ki tudja, mivel ezt most itt nem sorolnám, el tudta hagyni ezt az állapotot? Nagyon kevés. És ugye ez alapvetően, a, hogy mondjam, ez a foglalkoztatásnak a beszűküléshez kapcsolódik össze. Tehát ugye a szegényektől elvárni azt, hogy miért nem dolgoznak, miközben nincs munka, ez egy baromság, az, hogy nincs munka, erről biztos, hogy nem a szegények tehetnek, erről a gazdasági politikai, gazdaságpolitikai tényezők tehetnek. Magyarországon egyszerűen nem nagyon szoktuk és elfelejtettük elemezgedni azt a dolgot, hogy itt hol és mikor és milyen munkák keletkeznek, de nagyjából az látszik, hogy, hogy, hogy mondjam, nincs munka. És nincs azt kérdezem, történt, hogy a szegénységben eltöltött a... idő, vagy csak nagyon kevés az időnk is próbálom pörgetni, de maradok a te logikánál. Azt kérdezem, hogy a szegénységben eltöltött idő, mint olyan. Annak mekkora jelentősége van? Ó, annak eléggé komoly jelentősége van. Nem, a, Tehát abban az értelemben a, a beleragadásban, hogy az, aki nagyon tartósan szegény, az informátságban, megjelenésben, egészségi állapotban annyira lepukkan és, és lepusztul, hogy egy időtának kutya sem akarja őket foglalkozni. Mi történik ezeknek az embereknek a gyerekeivel? Akik ebbe születnek bele? Ez egy eléggé nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a szegényeket itt nagyon sokszor megvetik, noha minden vizsgálat azt mutatja, hogy a szegények inkább maguktól vonják magukat, a és a gyerekeiket is. Működik-e a szegregáció, vagy nem működik? Szegregáció ez egy nehéz fogalom, mert az a jogi aparteidre vonatkozik, és jogi meg. Jól, a... jól beszélsz, ez itt most a szegény aparteid lenne. Na most itt izolációk vannak. Akkor beszéljünk ki, oké, okay, rendben van, legyen ez a kifejezés. Különülések, olyan körülményekbe, beleszorulások, ahol nem, az egyént a családot jellemzi, ez a lepukkantság, a depresszió, a szar is le van szarva, a semmi sincsen. Ebben azért természetesen sajnálatos módon, társadalmilag, településileg, körülírhatók azok a csoportok, ahol ez közös tulajdon. Mennyire menthetetlen állapot a szegénység egy olyan helyzetben, ahol évek telnek el, és ahol egyébként a lehetőségek kívülről nem jönnek be? Hát szerintem ez, a, ez az igazi semmi felelősség. Tehát, hogy tudjuk-e a szegényeknek a lehetőségeket valamilyen értelemben tágítani, tudunk-e azzal... A... Ugye ez, amit te mondasz, ez azzal megy szemben, hogy a szegények tehetnek arról, hogy ők szegények. Én azt gondolom, hogy a szegények nem akar, tehát senki nem akar szegény lenni. Nincs olyan ügy ember, aki szeret szegénynek lenni. Van néhány ilyen remete, aki szeret elvonulni az erdőbe, de én remetéket nem ismerek ma Magyarországon, akik szeretnek a faudvában élni. Az emberek szegények... Így aztán ennek a, a konglomerátumnak a megítélése, mely szint a szegénység, az betegség, ehhez te hogy viszonyulsz. Ezt kérdezem nem állítottam. Ez gyenge isjúságom óta ellenzem, Tehát itt nem individuális egyéni okokat kell. A az a társadalom, amely kárhoztatja a szegényeit a tekintetben, hogy nem véletlen lettek szegények, ahhoz te hogy viszonyulsz? Én ezt egy felelősség, egy, egy szimpla, buta és erkölcstelen felelősség szállítás. A szegény hogy éri meg a szegénységet? A szegény úgy éri meg a szegénységet, hogy szar szegénynek lenni. De ezzel együtt az emberek hogy mondjam, megtanulnak együtt élni a helyzeteikkel. Nem boldogan, depresszíven, nagyon szarul, nagyon dühösen. A, a... Maradjunk ennél a dühösségnél. Én annak idején szocialista politikusokkal sokszor beszélgettem még a 2010-es választás után, valahol 12 környékén, 13 előtt, amikor sokan közülük, akik egyébként jól ismerték a népet, köztük éltek, nem voltak elmebetegek, nem szakadtak el teljesen a realitástól, lázadásokat, vizionáltak, és nem csak ők voltak ilyenek. Ugye nem véletlen, hogy a feleségverseny, ha ez volt a címe a Spiro elnézés, ha rosszul mondanám, olyan társadalmi visszhangja volt, hiszen abban ugye meg arról volt, hogy hogyan lesz majd háború. Végül is ezek a víziók eddig nem váltak valóra. De volt-e bármilyen megalapozottsága annak, hogy ezek ott voltak csirájukban, csak nem szökkentek szárba, hogy most már ne legyen ennél sokkal költői? Az ésigázás a az egy eléggé nehéz ügy, mert mert általában a társadalmi békét nem a legszegényebbek veszélyeztetik a KKK kancellári bölcsesség, hogy a puliszka nem robban. Um, ez többé-kevésbé a társadalmi békét és a... Ez a puliszka nem robban, ez honnan van? Ez, azt mondom, ez a kárunk -ká, tehát hogy ez a boldog békeidők. De ez még valami swejk? Uh, az nem a swejk, ez a, ez a, a monarhia utolsó évtized. Évtize. Jó, de maga a mondás, ezt honnan van, vagy ezt nem tudod? Azt nem tudom. Jó, rendben van, csak... Oké. Okay. Um, és hogy, hogy itt általában a lecsúszók azok, akik veszélyt szoktak jelenteni, azok, akik éppen pofára esnek, és nem azok, akik már régóta benne fekszenek arccal a sárban. Um, na most ezzel. Gyűjt... Megint egy kérdés, azt árulja nekem, hogy a szegényedés folyamatá az leírható időben? Természetesen leírható időben. Tehát, hogy azt a dolgot, hogy az emberek hogyan veszítenek jövedelmeikből, vagyonaikból, megtakarításaikból, biztonságaikból. És ez szubjektíven hogy élik meg, azt lehet látni. Tehát lehet látni azt, hogy a krémer azt mondaná, hogy nyomjál egy féket, de az illető nem tud vagy nem akar. Nagyon nehéz, ennek nem annyira objektívek a dolga. Tehát, hogy a, az emberi agy valahogy úgy működik, hogy a vesztességek elkerülését mindig fontosabbnak tartja, mint a lehetséges nyerességeknek a megszerzését. És emiatt, amikor az emberek úgy érzik, hogy kevesebbet veszítenek annál, mint amennyit veszíthetnének, akkor ez még némi boldogságot is ad, e, akkor is, hogyha közben veszítenek. Szerintem ez volt körülbelül a rezsicsökkentés. Hát kérdezek valami, megint nagy hülyeséget. Van-e a szegénységnek optimális mértéke? Nincs. Nincs. Tehát, hogy ilyet nem lehet a. a dolgot, hogy úgy mondjam, a szegénységgel nem lehet úgy gondolkodni, mint egy matematikai függvényről. Nem csak olyan gondolok, hogy matematikai függvényről, hanem egy olyan dologról, amire szükség van valaminek érdekében. Erről tegnap próbáltam neked mondani, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a társadalom, a kapitalista társadalom működéséhez szükség van szegénységre, manapság általában az ellenkezőjét szokták gondolni. Tehát azt szoktál gondolni, hogy a szegénységnek a magas aránya az a. a Nemzetek jólétét rontja, hogy itt az azt jelenti, hogy kevesebb ember járul hozzá a GDP termeléséhez, az értékek termeléséhez. Ez azt jelenti, hogy kiromlanak a, a kereszteti viszonyok és a piacokon, ez egy beszűkülő gazdokonktúrát jelent, hogyha a szegényeknek elég... Oké, okay, akkor ennek a pár, a, ennek, ezt figyelmevéve, kriminalizálja-e a társadalom a szegényeit? A tassam szereti kriminalizálni a szegényeit, különösen akkor, amikor a tehetetlenségével szembesült. Szégyelli a társadalom a szegényeit. Szégyenli a társadalom a szegényeit? À, én azt gondolom, hogy mondjuk um, sokan szégyenlik ma határozottan, akkor amikor a szegénység ennyire vezető topiká válik a politikai diskurzusokban, a tüntetéseken, az egyre több és egyre hangosabb. De amikor a szegénységről beszélnek, ugyanarról a szegénységről beszélnek, mint amiről te beszélsz a szakember? Nem, én azt gondolom, hogy akkor egy semmószeg gondol a saját szégyenükről beszélnek, arról a dologról. Igen, ezt is említetted már. Ső, ezzel a dolog... De abban ugye egyetértünk, hogy a jövő hétek találnunk egy időpontot mindenféleképpen amikor <coughs> amikor arról lenne szó, hogy a te felfogásod szerint egy államnak milyen felelőssége volna, vagy lenne, vagy milyen feladata lenne felelősség törölve ennek a szegénységnek a kezeléséhez Hát ez egy bizar dolog, mert mostanában valami ilyesmit kész tőlem, hogy valami politikai programfélét próbálják meg elmondani, amit nem fogok tudni politikai programot mondani, de azt, hogy szerintem milyennek kellene lenni. Igen, arról beszélek, hogy milyennek kellene lenni. Örülnék, azt azért talán el tudnám mondani. Valamint, hogy a társadalom bizonyos szegmensei mutathatnának érdeklődést a szegényei iránt, és ezzel mint egy üzenhetnének az államnak az ügyben, hogy azon kívül, hogy kárhoztatja őket, valamit tehetnének-e érdekükben, és ezzel mindazoknak a figyelmét felhívnák, akik egyébként ez ügyben valamit tudnak tenni, bár nem keresik külön ennek a megoldási módját. Ez valami furcsa, ami elvárásos elvárásokat Igen, jól beszélsz. Tudják az, együ az együttérzésüket, egy szolidaritásukat, hasonlókat kifejezni, de itt a politikai programoknak, benne, olyan társadalmi politikai programoknak, amelyek a szegénységet csökkentik, megélhetőbbé teszik az emberek számára az élhetetlen életet, ezt nem a tömegektől, nem az utcától, nem a demonstrációtól. Igen, te benne, ebben teljesen, de pillanatig nem gondolkodtam vele vitatkozni. Azt kérdezem, tőle, hogy a politikailag mutatnak-e olyan inaktivitást a szegények, aminek maga, a tár, maga az állam ennél nagyobb érdeklődést nem mutat irántuk, hiszen hogyha egyébként belülük egy aktív és tevékeny ellenzéket lehetne formálni, akkor nyilvánvalóan valamilyen formában másféleképpen viszonyulnának hozzájuk. Ugyanakkor jelen pillanatban úgy beszélnek róluk, mint egy ilyen döglött egérről, hogy valóba tegyük, csak éppen ne legyenek szem előtt. Ezt azt hiszem, hogy a legnagyobb, tehát hogy a politikai aktivitásokhoz alapvetően valami olyasmi kell, amiben az emberek ellen jól tájékozottak a napi ügyekről, kellően autonómak ahhoz, hogy a közügyek és hogy ez hiányzik. tudjanak lépni. Ebben az értelemben én nem a szegényektől várnám a politikát. Akkor azt kérdezem, hogy a hogy a szegényeknek az a fajta motiváltsága, ami az ő létezésüket illeti, az valójában semmi másról nem szól, mint a holnapról, amit túl kell jutni. A, a a szegénységnek sajnálatos módon ez az egyik legfontosabb karakter, részben az iskolázatlanságból adódóan is, maga az iskolázatosság egy csomó szempontból azt a képességet szokta jelenteni, hogy az ember racionálisan jövőt is tervez. Tehát igen, és a, a szegény az motiválatlan? Nem motiválatlan, perspektívátlan. A maga. Túl kell érni. És ezt a perspektívát egyébként valamilyen egy injekcióformában kívülről mesterségesen, mint egy fény alább nem lehet bevinni? Hát nagyjából azt gondolom, hogy aki az iskolázottságot és a szegénységet, mint a szegénységből való kikerülés, hogy az egyik legfontosabb szegénység ellenes programot próbálja meg, ö, értelmezni. Abban pontosan az a gondolat van, hogy itt a körül körülményekben, adottságokban, felkészültségekben, ráhangoltságokban, attitűdökben az fontos, hogy az emberek racionálisan a jövőt tervezve próbáljanak megélni. Ezt általában az iskolázottsághoz. Jó, tudom. egy utolsó kérdés a mai folyamán és a jövő éten folytatjuk. Azt kérdezem tőled, hogy létezik-e egy olyan mérleg, miközben tudom, hogy nem létezik, ahol egyszer csak egy olyan súly jelenik meg a szegények számában, amire már nem tud tekintettel lenni a másik serpenyű, és az, aki azt a mérleget kezel, és egyszer csak azt mondja, hogy Jézus már ezzel csinálni kell valamit, ez feldől. Um. Ezt én nem tudom előre megmondani. Azt tudom, hogy azok a kormányzatok, azok a politikák, amelyek nem képesek alkalmazkodni, diskurálni, problémákat megoldani, ezért kompromisszumokat kötni, és így talán... Szóval a fizikalaborban laborban nálunk az volt a Duma, a Madfizen, hogy az, ami nem hajlik, az törik. Na most, hogy mikor törik az, ami nem hajlik, ezt nem nagyon lehet tudni, de itt pillanatban azt, érzékelem, és nagyjából a társadalom való feszültségek azt, hoz, a, azt mutatják, hogy itt van egy hajlékonyságra, alkalmazkodásra képtelen politika, amelyiknek előbb-utóbb törnie kell, hogy ez a szegénység onnanáról fog vagy másonnan én ezt nem tudom megmondani, ugyanúgy, ahogy a sziváltest fizikában is állatlan nehéz megmondani, hogy a nem hajló dolog mikor törik. Tehát maga a szegénység mint olyan nem fog egyszer egy olyan súlyt képezni, ami hat az egészre? Megint hiszi, tehát hogy most, hogy mondjam, a kánutkán kívül még egy akkoriban született munkára tudnék hivatkozni, 1905-ben vagy így lenni, aki ma nem túl erőszerző azt mondta, hogy a nyomorból nem lesz forradalom. Beleértve, hogy egyébként a szegényeknek nincsenek olyan érdekképpéleseleti szervezetei, amelyekkel egyezkedni kellene, a szegénységgel, szociológiailag, iskoláz, nev, oktatásilag, egészségügyileg e, kell foglalkozni, nem pedig annak függvényében, hogy éppen milyen társadalmi szervezet, hogyan szólal meg? Én azt mondom, hogy ennél van szó. Tehát, hogy ma már a szegénységet csomó szempontból um, tényleg egyfajta kockázati tényező a társadalomban, mert hogy ma már az elemi megélhetések vannak veszélyben. És ezek a megélhetési veszélyeztetettségben az emberek nem föltétlenül a társadalmi együttérési normákat tartják be, hanem az parancsait. Um, ezek ma már a névhagyató társadalmi sejtői inkább elfogadottak. Egy református telkészbarátom azt bírta mondani, hogy az az anya, aki nem lop akkor, hogyha a gyereke étkezik, éhezik, ő ez vitételnek tartaná. Miközben a mérvadó normakor... Jól beszélsz, mert a következő pont az lett volna, hogy ez a gondolkodásmód milyen mértékben fertőzi, vagy éppen nem fertőzi a többség, ki tudja, hogy a többség gondolkodását. Szerintem ez fordított az irány, tehát hogyha itt az elitek lopnak, és erre még büszkék is, akkor ez, ez csupán csak annyit jelent, hogy a szegények is felszabadítva érezhetik magukat arra, hogy, hogy mondjam ők is a maguk lehetőségei szerint azért ne feltétlenül a normákat követve próbáljanak meggondologolni. Jó, hát ez ugye messze vezet, és akkor ez már a következő beszélgetés részévé válna, bár szerintem az egy megint egy önálló beszélgetés, hogy vajon a szegénység az erkölcsi kategória. Én erre, erre határozott a válaszom. Nem. Nem. Én is úgy gondolom, hogy nem, és amennyiben nem, akkor egyébként a szegényekről morálisan e, ítéletet mondani, vagy az ő viselkedésük kapcsán moralizálni, az egy igen veszélyes tevékenység. Ezt én erkölcsileg eléggé aljas tartom ilyen egyszerű. Ugyanakkor ez a mai közbeszédből nem állíthatnám, hogy hiányzik. Hát én sem, és sajnálatos módon igen, ez a mai társadalmi viszonyainknak a lealjasodásának egy elég fontos eleme. Maga a politika az elengedte, vagy úgy gondolja, hogy ilyen módon tudja kezelni a szegénység kérdését? Ez a mai záró kérdése. Én azt gondolom, meg ezt és fejtettem, hogy a politikának funkcionális a szegénység, egyszerűen a fenyegetettség fenntartásához, ez egy eléggé fontos dolog, ide kerülhetsz, te is bazd meg. Ez az üzenete. És jól látható az a dolog, hogy mondom, lássad is, nem elég, hogy van ilyen szegénység, láthatósági mellényben ott legyenek az úton. Lássad. És helyé. Jövő héten valószínűleg hétfőn. Jó, beszélni. Mikor tanítasz? Azt az négy az sok februárban. Jó, akkor még az idődöt, majd egyszer leiszod, vagy leeszed rajtam. Jó. Köszönöm szépen. De azért hívjál, hogy mikor? Természetesen, Krémer Balást hallottak. Mi? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.